A Luxor nevű óriás motoroson voltam, szakács. Csak annyit akartam megtakarítani, hogy egy kis szabóműhelyt nyithassak otthon, mesélte a görög. A meleget még bírtam valahogy, de együtt a tűzhely melegével kibírhatatlan volt. Mindenki azt mondta, hogy Afrikában most kezdődik valami. Orámban leszálltam. Szép nagyváros, gondoltam. Nagyba itt nem érhet. Most se tudom, mi történt, hogy történt. Ami azóta volt, az már velem történt, de rajtam kívül. Sok hónapra elájultam, és még nem tértem magamhoz. Jobbra mentem, balra mentem, beszéltem emberekkel, utaztam, aludtam, lövöldöztem. Az egész olyan zavaros, és biztosan a melegtől van. Minden büdös, és mindenki fáraszt. Nem akartam többé semmit, nem vágyódtam sehova. Az élet itt olyan, mint egy nagy lapos kavics, és olyan fehér, hogy káprázik tőle a szemem. Ha eszembe üt Görögország, akkor még sírok néha. Ott él az anyám, nővéreim vannak, akik még felnőtt koromban is úgy bántak vele, mint egy kisgyerekkel. Elhallgatott, mert Görögország jutott az eszébe. Néhány köncsebb budjant elő a szemes arkából. Maga elé nézett és sírt. Agragapollusz a bajnok. Afrika veszett fátja. Mint olyan emberek, akik jobb meggyőződésük ellenére arra kényszerülnek, hogy üssék egymást, szoros és bensőséges barátságot kötöttünk, és két egyforma részre feleztük irtózatos gyűlöletünket Fridrik úr iránt. Fridrik úr, mintha a társadalom legbelsőbb lényegének szimbóluma lenne, agyonhajszolt és eltartott minket, és ha érdekei úgy kívánták, akkor egy zárt helyen megvertük egymást a göröggel. Délután a köztereken bolyongtunk, és mélységes megértéssel beszélgettünk. Agragapollusz elmondta, hogy jegyben nyárt egy örménylánnyal. Én is előkotortam valahonnan egy megbámult gyűlölt fényképet. Ilyenkor örökbarátságot fogadtunk, és este véresre vertük egymást, elszászért, a rúrvidékért. És különösen Friedrich úrért, aki szerette a jó szívalokat, az elsőrangú hoteleket és a fiatal nőket, ha szeműek voltak és feketék. Minden héten egyszer hótra lincselt a közönség, mire kiszabadítottak. Hat halálesetre emlékszem bajnoki mérkőzéseim idejében. Csapszékeket romboltak körülöttünk, padokat törtek, asztalokat dobáltak, és egy idő múlva csodálattal állapítottam meg, hogy ehhez is hozzá lehet szokni. Fridrik úr mindig ott ült a vihar közepén a ring egyik sarka mögött, mindig szivarozott, törölgette a nyakát, és soha nem érte egy karcolás. Az egyetlen embert, aki boxolni tudott az egész társaságból.